Alltså Martin, vi kommer inte att hinna spela in något avsnitt den här veckan. Jo. Nej men, alltså det är julafton imorgon. Jag ska ja, ja. grillera skinkan och så måste jag packa ner och. Men vi hinner. Och, men hur ska vi hinna Allt det? Det är väl klart. Jag måste slå in alla julklappar som jag har köpt. Julklappar? Ja. Har du köpt julklappar? Ja. Jaha, just det. Det kanske man...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 Hej välkomna till avsnitt 82 av Bonuspappan och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Den läser ni bäst eller jag på jag, säga, men det behöver inte vara, men ni kan läsa den överallt och när som helst och var ni är på webben www.hn.se Det stämmer det. Men även i pappersform. Mm -mm. Och nu är det väldigt snart julafton. Ja, det är bara en och en halv minut kvar. Vi kan nästan ha en sån här nedräkning. Det här är som en liten kväll kan man säga. Mm. Lite annorlunda med det här avsnittet är att vi inte kommer ha någon gäst. Nej, vi beslutade oss för att vänta med Åsa Ekman som vi hade tänkt. Hon är ju expert på barnkonventionen och även om det passar bra kring jul eftersom det är barnens högtid så vill vi att hon ska få ett ordentligt eget avsnitt. Japp, så idag är det bara du och jag, det är ganska länge sedan det, det var så. Det var verkligen länge sedan. Vi har ju haft så fantastiskt många jättebra, jättehärliga gäster så att eh, vi är bortskämda med det. Vi kanske ska göra en liten tillbakablick nästa vecka på året som har gått. Det gör vi. Och eh, jag sitter här och bara och stirrar på klockan för jag tänka att nu, nu, nu är det snart julafton. Mm. Så att, men vi kan väl säga någonting lite hastigt om att eh, vi kommer ju ha en del spännande nya samarbeten nästa år. Just det. Men det kanske vi ska avslöja nästa vecka istället. Ja, det gör vi. Vi avvaktar med dem. Vad har hänt i veckan, Martin Erlandson. Det har ju varit det här med julen som har varit mycket fokus, tycker jag. Det har ju varit lite stressigt med julen, eftersom vi plötsligt hamnade i det läget att du har jobbat ganska mycket. Mm. Och jag har varit kvinna på gränsen till närsamma brott där ett tag men sen fick jag ut den här kartongen ur vinden och äntligen fick upp lite röda julgardiner och lite Tomtar och glitter. Och god jul! Nu är det julafton! Ja, god jul och tack för att ni <laughs> lyssnar. Ja. För mig så har det ju varit också så att jag kanske har skylt lite på att jag jobbar och sen när jag kommer hem så är det ju vardagen med barnen och allt man ska laga mat och disk och tvätta och göra i ordning och nu lägga Nu är det som att du gjorde allt det där. <laughs> Nej, <laughs> ja, men... när jag kommer hem laga mat och tvätta och lägga barnen och... Oh, ja, ja Men Det går väldigt snabbt mellan, och så om man handlar på hemvägen så är man hemma halv sex kanske. Och sen är jag vill att ni ska veta åtta, att Martin väldigt sällan lagar mat. Nej, jag gör annat. <laughs> Hur som helst, jag kom fram till att jag faktiskt misstänker och tycker och känner även själv, fast vi har en väldigt jämställd relation, mm. att julen nog lätt kan bli en kvinnofälla. Det tror jag också, tyvärr. Och eh, jag har ju. Inte lika starka känslor för julen och för traditionerna och allt det här med pyssel och sådär. Men jag får så här dåligt samvete om inte jag bakar pepparkakor med mina barn eller mm. pysslar eller gör julgodis. Barn är ju så små kristdemokrater, var det någon som sa. Det var ju i bonusfamiljen den. Ja, just det. Just De är ju så små kristdemokrater när det kommer till traditioner mm. och, och sånt. Och det ska vara gran och det ska vara julpyssel. Och det ska vara... Jag tror ju att det kan bero på att de första 18 åren när jag bodde i Varberg, då var jag ju singel i sammanlagt nio år och serbo i nio år. Så jag har, har ju liksom inte firat jul hemma i min egen dåvarande lägenhet. Men ändå är du ju helt lost in space och bara, åh, nöjlikor, i apelsinen ska man äta dem? <laughs> Vi, det har jag faktiskt aldrig haft hem hemifrån. Vi har aldrig Eller, satt julstrumpor, i julstrumpor för det. När ska man lägga i presenterna i dem? Mm, men hade du julstrumpor hemma när du var liten? Nej, men jag har ju hört talas om en julstrumpa. Ja, men det är ju en liksom, amerikansk tradition som. Den fanns ju inte på 70-talet, mm. och 80-talet en, ens. En tradition som jag faktiskt inte vet så jättemycket om det är den här nissen som flyttar in. Ja, det var något nytt, ja. Ja, det ser man lite på Instagram. Alltså. Nissen flyttar in till en liten dörr i väggen. Vi får kolla upp det så får vi ännu mer att göra nästa år. Någonting som du har varit väldigt engagerad i är ju din adventskalender på Instagram. Ja, den har ju tagit lite tid framförallt att komma på saker. Och, sen Och har jag väl man kan ju vissa faktiskt saker. skönja i den kalendern att du inte är så jättebegejstrad i julen. Mm, för den är inte så julig. Nej, det är ju mycket annat faktiskt. Det är ju mest för att Kanske roa en och annan, förhoppningsvis. Skrämma några. Mm. Nej, men det har ju gått bra. Nu är det jul, även på Västergötagatan. Ja, men jag får ju ändå skicka ett extra tack till dig eftersom du har tagit så stort ansvar och lagt ner så mycket tid. Framförallt på att eh, skaffa julklappar och slå in och organisera allting. Det känns skönt att få det här erkändet, måste jag säga. Mm. Mm. Allt är frid och fröjd. Vad kan vi säga annars om julen och traditioner sådär? Jag tänker vi är ju en bonusfamilj nu så att det handlar väl lite om det här att man ska jämka mm. mellan de olika traditionerna. Ett jultips som jag fick av någon som jag inte kommer ihåg just nu det var ju det här att man ska inte, om man är en bonusförälder som kommer in i en bonusfamilj så kanske man kan vänta till andra eller tredje julen innan man säger att så här ska det vara. Jo, men där tycker jag att, där har jag väl gjort rätt att jag firar ju enligt era traditioner. Eftersom jag inte har sådana tydliga traditioner själv. Men det är lite lustigt, för det här är ju våran tredje jul. Mm. Och ändå känns det som att detta är våra första jul. Jag vet inte vad som hände de första två jularna, men nu verkar det så här att det är just nu som det känns skillnader med hur vi firar. Jag minns ju att vi hade gran förra året, för den stod ju sig sen väldigt länge när den var utomhus. Eller augusti faktiskt. Ja, det var något sånt. Ja, nej, men mina traditioner är ju väldigt mycket att det ska lukta jul och smaka jul och se julet ut. Jag är ju väldigt julig, mm. kan man säga. Och jag undrar liksom om du inte har varit barn och firat jul. Så jag är egentligen mer nyfiken. Vi kan ju bara sammanfatta mig att jag är väldigt traditionellt julig. Så det är mer spännande att veta hur du ser på julen. Nej, jag växte upp, i. Du, vi var ju hemma hos mina föräldrar nu ikväll. Och jag vet inte om du räknade antalet tomtar, men det är ju väldigt mycket tomtar och det är ju julgardiner och allt sånt där. Ja, då förstår jag inte hur du har blivit så anti. Men vi har ju inte gjort så mycket julbak och sånt där. Jag tror att vi mer har ibland varit iväg och skider eller gjort andra saker än att baka och så. Och så ändå så är du bagasons son. Ja just det, vartannat år firade vi ju själva julafton i Småland hos farmor och farfar och vart vartannat år var vi hemma i Göteborg och då var ju många, och farfar, många var bagare. farfar var ju både bagare och hade ett bageri kan man säga Erlandsons bageri Då borde ju ni vara experter på julbak tycker jag ja, Det är väl sådär som att farfar, jo han bakade en del hemma men inte så mycket för det var ju hans Bagarens jobb. barn går alltid bulllösa <laughs> Ja Nej, men det är lite speciellt. Jag tänker ju på det att många som tycker det är roligt att skriva som har helt andra jobb. Och jag menar, du gillar ju att skriva och du tänker ju inte på att det kan vara jobbigt att skriva. För det är det ju inte för dig. Men jag kan tänka mig att en bagare som kommer hem tycker att det är extra jobbigt att baka hemma då. Det borde inte. ju vara lättare. Du har ju varit eh, gift med en kock han lagar nästan aldrig mat hemma. Nej, och det tänker jag att det är lite samma. Gör man någonting? Vi tog bara fram honom vid festliga tillfällen. Ja, <laughs> just det. Så nu får Anders laga mat. Ja. Vi ska väl nämna att vi den här julen har alla barnen. Det är ju lite speciellt i skilda och ombildade familjer att man inte har barnen varje jul. Nej, just det. Och egentligen så skulle det ju då varit byte efter skolans slut- den här måndagen. Ja, det blir ju jättesvårt helt plötsligt, bara för att julafton är på en måndag. Ja, men då får vi ju ha dem hela plus att det var våran tur. Så nästa år så kommer vi inte ha barnen på julafton oavsett om det är mamma eller pappa vecka. Men Nej, det... vi har ju gjort så att vi har barnen på julafton och sen, då har man inte barnen på nyårsafton och vice versa. Fast på något sätt så har vi alltid barnen på nyårsafton ändå. Ja, det beror väl på, det. där är det väl upp till den andra föräldern då om han inte har planerat någonting och barnen vill hänga med oss och så. Men i år kan man ju faktiskt inte det för då ska ju vara vårt ett barnförbjudet ställe. <laughs> det låter ju kanske mer spännande än det men det är ju Majas vid havet som har lite rundpingis bland annat och lite nattmat. Och vi ska alltså springa in det nya året runt ett pingisbord. Just det och det kanske är passande eftersom vi ska öka träningsdosen och äta lite bättre under 2019. Vad kan man med säga om julafton i den ombildade familjen? Det är ju oftast att det är fler människor. Jag tänker att Annars så blir det ju väldigt så här, ja, men man firar varannat år hos det ena föräldraparet. Alltså mina föräldrar då. Och vartannat år hos dina föräldrar. Och så kan vi ju inte riktigt göra. Nej. Så vi har ju haft den här lite speciella varianten att jag har tagit med mina föräldrar hem till dina föräldrar och du har tagit nu i år så tar du med dina föräldrar hem till vårat firande. Just det, jag som är hos din bror också, engelska. För annars så blir det ju kanske lätt så... I just ombildade familjer. Att man går om lott. Eller om man säger att man det blir fel. Mm. Som vi firar ju aldrig julafton. Med alla våra barn. Och Davids barn känner. Det kommer inte att hända. Nej så därför var det kul att alla var med nu. Ikväll hemma hos mina föräldrar. Och jag tror faktiskt att det är det som. Kan bli en ångest hos en del barn. Var de ska vara på julafton. Och hur de ska hinna med alla. Då tänker jag att vi vuxna kan försöka hjälpa till och vara tydliga och inte lägga mer ångest på barnen. Mm. Jag behöver kanske inte säga till mina barn den julen jag inte har barnen hur tråkigt och ledsen och, och hemskt det är. Nej, ja, just det. För att då kanske de får dåligt samvete och tänker att oh, stackars mamma Nej, men julafton och julen runt det sätter väl allting på sin spets. Det här med samarbete, att acceptera varandras olikheter, att om någon ska ha grönkål på julbordet så behöver man kanske inte bråka om det, att man tar med sig sin grönkål och så. Mm. Och att det är ännu viktigare då i omskapade familjer att ha tolerans och acceptera att det kan inte bli exakt som alla vill med allting. Försöka vara öppen för nya traditioner och nya varianter. Ska man ha tomte? Ska man inte ha tomte? Och om man som vi har haft det lite tufft dagarna före jul så får man se till att göra själva helgdagarna mycket finare. Och att de blir bra. Mm. Jag har redan glömt att vi har haft det tufft. <laughs> har vi haft det tufft? Jo, men det Bara för att jag låg i fosterställning och grät att det blir ingen jul i det här huset. Men det måste vi erkänna att det har varit tjafsigt och jag får ta på mig en del av det, helt klart. Det känns jätteskönt att höra det, kan inte du säga det en gång till? <laughs> jag tar på mig att jag har inte satsat lika mycket och hjälpt till lika mycket med julen och jag är jätteglad att du har orkat mig det. Kan du inte slänga in ett, jag tar på mig att jag är värdelös och du är bäst? <laughs> jag älskar dig, du är det bästa som har hänt mig. Ja, det var fint sagt. Du är förlåten. Tack. Och det var inte ens en julklapp. Nej. Den ligger under sängen. Va? Får jag ta den nu? Vill du inte ha den imorgon på själva presentutdelningen? Kommer jag tycka om den? Jag hoppas det. Det är inte biljetter till Håkan Hellström. Stand? Sa jag Strand. rätt och så blir det fel. Ja. Okej, okay. men det är det inte. <laughs> Nej. Inte till Bruce Springsteen heller. Nej, de har vi redan varit på. Ja. Det är inga biljetter alls. Vad härligt. Ja. Men ska vi ta veckans frågor på Instagram istället då? Om jag ja. inte får öppna min julklapp. Ja, vi hoppar rätt in på fråga ett tycker jag som var gröt. Det var enda frågan var gröt. Och så kunde man då svara ja, en bra start på dagen. Och det gjorde 60%. Och nej tack sa 40%. procent. Och min kommentar är ju att det beror lite på vad det är för gröt havregrynsgröt är jag inte jätteförtjust i. Det har jag bland annat ätit när jag faktiskt gillade det. Det var när jag och David, min bror, var på Kemnekajse fjällstation och skulle upp på sydtoppen och in i Tärfalladalen och, och sådär. Syns så det på min blick att jag blir alldeles död inuti när du berättar såna här långa <här> Men, anekdoter? Men sen gillar jag ju mannagrynskröt som ju är lite mer som barnmat och så. Så det gillar jag, det skulle jag kunna äta oftare till frukost. Och sen däremot risgrunskröt eller risala Malta, det dissar jag helt. Det, jag vet inte, jag har aldrig gillat det. Man kan inte svara så, man måste svara antingen ja eller nej. Ja, och jag tror att jag fick svara nej då för att det övervägde lite med nej. Jag är lite mer eh, mjölkfil, yoghurt och flingor. Ja, svarade mera. nog ja fast det är ju väldigt sällan jag äter frukost ska vi säga. Hur som helst, nästa fråga var ju bingo-lottos uppesitta kväll. Ja svarade 47% och nej svarade 53%. Så lite mindre än hälften av de som svarade Spelade. Bingo-lotto då. Ja, vi upplevde ju en liten stund av den i alla fall. Så ja. jag var med i början där. Men annars så är det ju ingenting som jag har fastnat för. Jag tycker om att spela bingo men allt det andra tycker jag är ganska köttigt. Men brukar inte du vara bingoutropare? Jo. I, I tjänsten så att säga. Precis, jag är professionell mm. bingo mm. Nästa fråga hade inte så mycket med jul att göra men den var ju aktuell. Och det var, tror du det blir omval i Sverige? jag sa 76%, alltså lite mer än tre fjärdedelar och nej sa 24%. Undrar hur de som sa nej tänkte? Ja, de tänkte väl att det kanske kan ordna sig ändå. Jag tror ju att det blir omval och det är ju jobbigt dels för att det är väldigt dyrt och jag tror att valdeltagandet kanske går ner och att det finns risk att partier på ytterkanterna går framåt. Kommer folk att rösta annorlunda då? Eller tror du att Valresultatet kan bli annorlunda på grund av att det inte är lika många som röstar. Så att de som röstar kommer att rösta samma. Det kan ju vara de som till exempel har röstat på ett parti som inte har kommit in. De som har röstat på FI till exempel kanske tycker att, ah, då är det ingen idé. De tänker att... FIFA. Eller så är det de som har funderat på att. Du höjde inte ens ögonbrynet när jag har gjort mitt fina skämt där. Jag hann inte med, tyvärr. Vill du säga det en gång till? FIFA, sa jag. Ja. Mm. Att alltså, inte kom med. Jag röstade du på fi. Nej. Nej, jag vet. Men det, jag har inget emot uh, fi annars. Fi är fint. <laughs> Nej, och sen så är frågan om SD. Det är ju det som har ställt till det lite med regeringsbildningen här, att ingen vill ha stöd av SD. Jag förutom... vill inte ens ha kaffe av SD. Nej. Jag var på torget, jag och min vän Lars, och han vill ha kaffe. Och jag sa, då går jag hellre att köpa kaffe till dig än att ta emot kaffe från SD. Ja, så kan man absolut... Vad ja, politiska eh, vi blev nu. <laughs> Nej, men det är ju frågan då. Kommer det bli fler som röstar på SD för att de tror då att, att SD ska kaffe. få inflytande, eller... Finns det andra som byter partier för att de märker att att rösta på SD krånglar till det då ungefär? Det, det får vi ju se. Jag eh, kan inte säga något om det. Ja, det var vår absolut djupaste fråga den här veckan. Så nu går vi tillbaka till de mer mjuka frågorna som Äter ni något ovanligt på julafton? Där sa 35% ja, vi är gangsters. Medan 65% sa nej, vi äter traditionellt. Tycker du att det var konstiga siffror eller ungefär som du har tänkt dig? Ja, jag tror att de flesta äter traditionellt. Men, det hade men 35 nog procent är ändå lite gangsters. Ja, man undrar vad det ovanliga är som Jo, de men äter. det fick vi faktiskt reda på lite olika. En del hade sallad på julbordet. Ja, det kanske man inte har. Nu. Nej, och någon hade croissan. Jaha. Det var spännande. Mm -hmm. En sak var väldigt kul, det var att det var någon som skrev att de hade voulovant. Och det hade ja, vi på julbordet för tills mamma liksom, hon gjorde den här vollevangen det är som en gigantisk krustad med ja. stuvning i och jag älskade den men det var kanske bara jag för den försvann sen efter ett tag på julbordet. Ja, ja. Så det var så kul att någon annan svarade att de hade det och att det var ingen annan som visste vad det var. Nej, Och den räknas ju då som ovanlig. Ja, lite gangsterfood. Mm. Och så var det någon som sa att de, jo! Det var ju då som sa att de hade smörgåstårta Ja, just och så det. gjorde de den dagen innan julafton så på julafton så var det ingen som behövde vara i köket och göra någonting. Det tyckte jag lät jättesmart. Jag Men det man ska är ju väldigt gangster att bara äta smörgåstorter på julafton. Men det, jag är med att testar det nästa år. Nästa år. Mm. Fråga fem var över en miljon svenska nätdejtar har du? Då sa 64% procent ja och 36% procent nej. Men det var väl ändå ganska väntat. Men två tredjedelar? Ja. En miljon svenskar, det skulle ju vara 10% ungefär. Jag tycker var och varannan människa som frågar: man frågar bara, hur träffades ni ja, på nätet, säger ja. Jo, jo det, är, det är ju absolut inget ovanligt, men jag tycker ändå ja, att det var så många. Det kan ju bli hur som helst. Man kan ju plötsligt <laughs> sitta fast med en göteborgare som håller på i FK Göteborg och drar dåliga vitsar. Och... Eller en falkenbergare med fyra barn. <laughs> ja. Touché. Mm. Och fråga 6 var, har ni gjort julgodis? Och då sa 56% ja, det hör väl till. Medan 44% sa nej, man kan väl köpa. Men du skulle väl aldrig köpa julgodis? Nej, men jag har faktiskt gjort det lite enklare. Det finns ganska många julgodisrecept som nästan är mer en slags frädling av vanliga varor. Man bara rör ihop det lite enklare. Förr i tiden var det mycket så här, vi ska koka i två timmar och sen ja. ska du göra kulprov och kulprovet är alltid fel och så blir det jätte, knäcken blir hård eller mjuk. Men vi kokade ju kolan i två timmar. Ja, det var ju det mest avancerade, för vi gjorde vegansk kola. Mm. Och, och då visste jag ju inte liksom hur den skulle vara. Det var jättetunn och konstig, varför är den så tunn och konstig? Sen typ så här, två timmar senare så frågade jag dig, hällde du i sockret? Mm. Ja. Och på din väldigt tveksamma inställning till att du hade gjort det så förstod jag att du inte hade gjort det. Precis. Och sen hällde vi det och sen blev det bra. Ja. Men i alla fall, nej jag hade ju inte haft en hel jul utan att göra julgodis men jag har gjort enklare sorters julgodis än jag gjorde förr i tiden. Men väldigt gott ändå. Sista frågan på Instagram var, kommer du att fira julafton? Och då sa 88% ja men 12% sa nej alltså mer än var tionde. Ja, men jag tycker inte att det är helt galet. Jag tänker, det så finns ju de som inte firar jul för att det inte är deras religion. Ja, just det. Och så, vi är ju dessutom, alltså våra följare är ju de som har barn av varannan ja, vartannat många. år, mm. troligen. Mm. Och då tänker jag att de som, när man inte har barnen så kanske man inte är lika benägen att fira jul. Nej. Så nej, jag tycker inte att det var jättekonstigt. 88% är ändå mycket. Ja, sen är det vissa som Väljer att jobba då också. Precis. Om man, när man ändå inte har barnen och om man inte ska fira så kan man ju ta ett arbetspass och få lite extra tillägg. Ja, extra om man är ensam också, om man kanske inte har. Jag tänker att många gör en insats när man jobbar i vissa frivillighetsorganisationer som kan ge, vara till för de som firar ensamma. Ja, det också. Och sen så finns det ju en del... Samhällsfunktioner som måste vara igång Som sjukhus och liknande ja. McDonald, alltså. <laughs> ja just det Det är viktigt kring julen Ja men det var den här veckans frågor Och eh, Nu måste vi sova lite För jag ska upp och baka struvor imorgon Vad är struvor egentligen? Det är en gammeldags kaka Som egentligen smakar gammal torr Men jag tänkte att jag måste ändå testa Och jag tror att nybakade struvor Kanske är väldigt gott Ja, jag tänker på struma. Är det en halssjukdom? Jo, det är något sånt. Jag är lite osäker på vad det är också. Men struma är det när man liksom inte kan prata? Det låter inte så gott i alla fall. Det har ju varit totalt katastrofalt för dig att inte kunna prata. <laughs> ja, jag pratade väl hyfsat mycket ikväll kanske. jag. Ikväll? Du pratar alltid mycket Martin? Ja, men du tyckte jag... Nej, du tyckte jag pratade lite för starkt. Ja, alla pratar i mun på varandra. Och när ni inte hör er själva så bara höjer ni rösterna. Och så bara blir det som ett enormt kakofoni av folk som inte hör och inte lyssnar. Jag tror jag lyckas vara värst. Det är sant. Ja. Jag håller med. <laughs> Sen så vill jag ju passa på att tacka alla som har följt bonuspappans julkalender på Instagram. Där det har varit lite partytrick så ut. Usla vitsar och sådär. Jag passar på att tacka alla för att de inte har skickat anmälningar på våran adventskalender för att den är så uselt dålig. <laughs> ni som blir nyfikna så kommer den ju ligga kvar i alla fall. Instagram är ju bonuspappan.plussmamman och ni hittar ju oss även på Facebook och där finns även då Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Om ni har några frågor så kan ni ställa dem där och få svar av Personer i liknande situationer kan vi nästan utlova. Mm. Och så får ni att gärna ge oss betyg på iTunes. Just det, där kan man bara klicka i ett antal stjärnor om man tycker att vi sköter oss. Helst fyra, fem stycken. Mm. Och skriva en recension. Det är också kul. Det är inte så ofta det händer. Nej, men vi har några. Ja. Nästa vecka så är det ju nyårsafton på måndag. Och då kommer det Också ett avsnitt. Men vad det handlar om, det vet vi inte riktigt. Än. Det, säga, det tänker jag säga nu till det jag säger. Jag tänker att det kommer bli en liten årskavalkad över året som varit. Och kanske en annan bloopers, jag vet inte. Ja, det finns det. Jag har en liten samling. Vi kanske ska titta igenom och se vad vi kan bjuda på. Några misslyckade tagningar. Jag tänker att den här veckan på något sätt ändå kommer vara lite lugnare. För det var ganska mastigt att ha barnveckan samtidigt som det var veckan innan jul. Även om det var himla mysigt också. Ja, men det är ju sånt som också ändrar sig eftersom veckorna hamnar lite annorlunda. Så vi kan bara se fram emot fem år ungefär med att vi har barnen inför jul. Och sen efter det så blir det kanske fem år. du men alltså det kommer alltid vara så. Nej, men det rör ju sig bara en dag per, per år väl. Så är det inte nästa år så är julafton på en tisdag. Och då har vi väl fortfarande barnen. Men nästa före. år så kommer du att hjälpa mig med julen. Absolut, där, där blir den stora skillnaden. Jag kommer skriva på kartongen vad du ska göra. Mm. Plus att vi ska fira med mina föräldrar utan barnen. Det, det blir lite annorlunda också. Ja. Jag ska kanske inte tänka på det just nu. Nej, det är julafton. Och så sa jag det som ett eget tips att jag ska inte säga det. Att jag tycker att det är så sorgligt. <laughs> Nej, det är ingen fara barn. Mamma har det bra. Tänk inte på mig. Har det underbart. Så har jag sagt det. God jul och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. God, God jul! jul! Kan jag få öppna paketet? Det går inte för det är inte inslaget än. Men då kan jag bara titta under nu så ska jag se, det. är det stort? Det beror på vad man menar med stort. Alltså, det ligger under sängen tänker jag att det är stort. Varför ligger det under sängen? Varför sa jag att det ligger under sängen? Sa Nej, det ligger under sängen, men varför sa jag det? Jag vet inte. Nu ska jag titta. Nej, du kan inte stoppa det. mig.